Creepypodden En skräckpodd från Sveriges Radio P3 17 juni 1943 Samma år som den sjätte tyska armén kapitulerade i Stalingrad Sverige hade lämnat den tyskvänliga linjen och intagit en neutral politik med förmån för de allierade den dagen anlände en pluton från i 11 i Växjö till en gård ett par tre mil söder om Jönköping som hade förvana att låna ut ängen ner mot en sjö till soldater från i 11 för övningar. Övernattning skedde i den gamla ladan som låg några hundra meter från sjön. Plutonen bestod av tolv man som skulle öva skjutning med tunga kulsprutor mot flytande mål på en sjö. Dagen hade varit varm och skjutningen på de flytande måltalorna hade gått bra. Klockan nio på kvällen avbröt övningen och sergeanten gav order att tavlorna skulle hämtas in från sjön. Två man gavs ut i gårdens eka för att hämta tavlorna. Vattnet var fortfarande kallt så en svag dimma hade börjat visas över sjön. När två av de tre tavlorna var förankrade vid ekan och det var dags att ta in den tredje reste sig en av soldaterna var vid ekan blev ranglig. Den andra som just på att dra in den tredje tavlan till ekan vinglade till var vid ekan slog runt. Båda hamnade i det kalla försommarvattnet. På stranden hörde man soldaternas rop och skrik. Allt syntes suddigt genom dimman som hade blivit tätare ute på sjön. Detta gjorde att soldaterna på stranden inte förstod fullt ut vad som hade hänt. Någon ropade, ta den andra ekan. Några av soldaterna rusade ner till ekan. Den är låst, men slå sönder låset då, ropade sergeanten tillbaka. Efter en stund fick de bort låset med hjälp av en sten. På sjön hade ropen tystnat och det enda som de såg när de kom fram var en upp- och nervänd eka samt de tre flytande måltavlorna. Av de två soldaterna syntes inget. Någon hade sprungit upp till gården och nu kom flera karar som hämtade draggar för att kunna börja dragga ut på sjön. Sökandet fortsatte hela natten och hela förmiddagen nästa dag utan resultat. Vid tvåtiden på eftermiddagen kom kompanichefen från i 11 efter att ha fått ett telefonsamtal om vad som hänt. Han gick fram till den bleke sergeanten och frågade hur många soldater som fanns kvar i plutonen. Sergeanten stammade fram ett svar. Tio stycken kapten. Två saknas. Den 17 januari 1977... 33 år senare hade åter en pluton samlats vid den gamla gården för att ha övningsskjutning med kulsprutor. Denna gång med de lättare KSP M58. Vädret hade slagit om från plusgrader till isande kyla under dagen. Sjön hade börjat frysa till vid strandkanten. Svarta moln syntes på himlen men ingen snö syntes ännu till. De tolv måltavlorna sattes upp vid strandkanten och inte ute på flottar som var det vanliga vid övningsskjutning vid sjön. Övningen hade gått bra utan problem och tavlorna samlades in för dagen vid fyra-tiden när mörkret började falla. Mannskapet samlades i ladan för övernattning och fortsatta övningar nästa dag. Den vedeldade kaminen började sprida en viss värme i ena hörnet av ladan. På motsvarande sida av ladan ställdes måltavlorna upp för att torka. De föreställde en hopkrupen soldat med gevär över bröstet. Måltavlorna såg nästan levande ut i skenet från kaminen. Vid midnatt hade de flesta soldaterna somnat och en stillhet sänkt sig runt kaminen. Endast en man satt brandvakt och läste förstört i en gammal kvällstidning. Efter en stund hörde han ett hasande ljud som sökte sig genom vinden och in mellan brädorna i väggen. Han tittade bort mot ljudet som kom från det mörka hörnet av ladan där de placerat måltavlorna. Ingenting syntes i mörkret men ljudet blev allt tydligare. När han tände ficklampan och lyste upp ladans bortre hörn såg han att nästan alla måltavlorna hade ramlat om kull- och att flera av dem låg mycket närmare soldaterna än förut. Förvånat tittade han i lampans sken bestämde sig för att han helt enkelt missförstått var de låg innan och släckte lampan igen. I samma stund hörde han det hasande ljudet på nytt. Snabbt tände fick lampan och såg att pappfiguren hade kommit ännu närmare. Nu stod inga av måltavlorna kvar i väggen utan alla hade ramlat omkull. Några av de andra soldaterna vaknade och soldaten som hade vaktat kaminen viskade snabbt att måltavlorna rörde på sig. Några av de som precis vaknat tvivlade på berättelsen och gick bort och ställde upp måltavlorna mot väggen igen. Släck fick lampan så vi får sova, sa en av dem som var för sömnig för att skänka berättelsen någon större vikt. Ficklampan släcktes och alla satt tysta. Det enda som hördes var vinden som susade utanför ladan. Precis när de flesta hunnit somna om hördes en duns bortifrån väggen. Följt av ett hasande ljud. Soldaterna som var vakna reste sig långsamt och satt stumma och lyssnade en lång stund utan att knappt andas. Men fick lampan då ropades en av dem När ficklampan tändes kunde man se att alla måltavlor hade fallit omkull och flera av dem låg halvvägs framme vid soldaterna Vad är som händer? ropade en av dem Gruppens sergeant som hade tvivlat mest ropade så högt han kunde med en lätt sprucken röst Släck lampan och var tysta Det är bara vinden Lampan släcktes och återigen hördes det hasande ljudet. När ficklampan tändes kunde de se att måltavlorna kommit ännu närmare. Resten av den natten fick ficklampan lysa. Plus att några fotogenlyktor tändes och hängdes upp runt soldaterna. Även kulsprutan laddades och riktades mot måltavlorna. Ingen kunde sova men ingen av måltavlorna rörde sig heller mer den natten. Morgonljuset kom och soldaterna reste sig ur sina bäddar, trötta och ledbrutna. Sersjanten beordrade att all utrustning skulle samlas ihop och lastas upp på lastbilarna. En soldat som tog en rökpaus gick ner till sjön. En bit under den mycket genomskinliga, helt nya isen såg han något. Han gick försiktigt ut och upptäckte då att det var två måltavlorna som låg där under isen. När han gick längre ut för att ta en närmare titt kom han inte längre. Det var som att måltavlorna sakta rörde sig och drev honom längre ut mot djupare vatten. Soldaten tittade förstummat på pappfigurerna tills isen började knaka och han snabbt vände om. Vid stranden såg han under isen hur pappfigurerna sjönk och försvann. Soldaten gick tillbaka till de andra och kom fram precis när måltavlorna var insamlade. Sergeanten vände sig till soldaten som samlat in pappfigurerna och frågade om det var alla måltavlor. Tio stycken sergeant. två saknas, svarade soldaten. <skratt> <skratt> Nej, människa. Han blir ju huvudlös. Så är hon död. Du lyssnar på creepypodden med mig, Jack, Werner, och ni har precis hört. Två saknas, en lyssnarhistoria inskickad av lyssnaren Åke som lästes av Ludvig Josefsson. Åke skrev i sitt mejl att det var hans morbror som först berättade den här historien för honom. Då låg hans morbror inkallad och det var under andra världskriget. Långt senare i slutet av 70-talet hörde Åke den här historien igen när han själv gjorde sin militärtjänst. De gamlas historier var, tills alldeles nyligen, ett tvättäkta uppfostringsverktyg. Historierna handlade om sånt man skulle frukta i sin omgivning. Naturen, djuren, det strömmande vattnet, den brinnande elden. Genom berättelserna nådde man fram och blev ihågkommen. Man inskärpte risken att drunkna i berättelser om näcken risken att gå för långt in i skogen och gå vilse i berättelser om skogsrået och man berättade om den kusliga brunnsgubben för att skrämma barn så de aldrig gick nära gårdens brunn. Historierna levde kvar från generation till generation och fungerade som en sagovärd av begränsningar och riskbedömningar. När man själv blev förälder kanske man inte längre trodde på brunsgubben, men man förstod att han hade en pedagogisk funktion och att ens barn, tack vare honom, löpte mindre risk att göra sig illa. Därför skrämde man sina små, skrämde dem till trygghet. I vår tid handlar skräckhistorierna inte längre om näcken, skogsråt och brunsgubben. För det forsande vattnet och den djupa skogen och den svarta brunnen är inte längre lika nära vår vardag. Istället är det varandra, andra människor, vi fruktar. Och våra skräckhistorier handlar om stalkers, mördare och galningar. De sprider vi å andra sidan vidare glatt. Kanske lika mycket som ett verktyg för gränssättning och riskanalys nu som då. Har du hört till exempel om den hemlösa mannen som bodde i någons garderob i ett år utan att märka någonting? Förstår du varför du har hört den historien? Förstår du att den historien för hundra år sedan hade handlat om en hustomte eller en liten grå under jorden istället? Just av det här skälet är det värt att ta en närmare titt på vilka berättelser vi idag kommer ihåg som andra, äldre eller klokare människor har berättat för oss. Eller historierna vi läser oss till i efterhand för att förstå en upplevelse vi inte själva kan förklara. Och i Creepypoddens mail hamnar många sådana historier. Berättelser som ni lyssnare själva har hört från era äldre eller från källor som få numera minns. Allt i detta avsnitt är sådana historier. Tro på dem om ni vill. Har ni förresten egna historier som ni har hört från era äldre släktingar eller hittat i gamla böcker? Historier ingen minns men fler kanske borde påminnas om. Skicka dem i så fall till creepypodden på Sverigesradio.se. Jag vill gärna höra dem och ni har som alltid chansen att få dem återberättade här i podden. Åkes berättelse om upplevelserna vid sjön utanför Jönköping var hur som helst just en sån historia som överlevt och spridit sig genom generationer. Men av en lite annan sort är det paret Ingela och Tommy var med om under påskhelgen 2016 när de åkte till Reykjavik. Ingela berättade historien i ett mejl till oss och hon kallade den för Ljuset. Den läses av Eva Dotzi. Påskhelgen 2016 tillbringade jag min sambo Stefan i Reykjavik. Han hade länge velat åka till Island Så jag bokade en lång helg över påsken Som en tidig födelsedagspresent till honom Vi var båda supertaggade inför resan Och hade planerat varje dag med olika aktiviteter Sightseeing och restaurangbesök Varken jag eller Stefan är särskilt vidskepliga och har aldrig varit med om något övernaturligt tidigare. Och vi trodde knappast att vi nu skulle få vara med om något som var helt oförklarligt. Men det var just det som hände oss den helgen på Island. Vi hade tillbringat två fantastiska dagar på ön. Vi hade badat i varma källor, sett spektakulära vattenfall och ätit underbar mat. Nu var det sista kvällen i Reykjavik och vi hade precis avslutat ännu en läcker måltid på en av stans restauranger. Vi hade gått till fots till restaurangen, men mätta och trötta efter dagens bravader bestämde vi oss för att ta en taxi tillbaka till hotellet. Taxichauffören var en pratglad och trevlig islänning. Taxibilen hade en taklucka av glas och där vi satt i baksätet kunde vi se rakt upp i den skärnklara himlen Vi berättade för chauffören att vi var tacksamma över att vädret hade varit så vackert Det hade varit kristallklara dagar Då sa han att det var stor sannolikhet att man skulle kunna se Norrsken den här kvällen Stefan och jag kom direkt överens om att vi inte ville missa det Ingen av oss hade sett Norsken och det skulle vara en perfekt avslutning på vår vistelse i detta sagolika land. Taxin släppte av oss på hotellet och vi bad receptionisten om råd. Vart skulle vi gå för att med störst sannolikhet få uppleva Norskenet? Han berättade att det fanns ett bra ställe, drygt 15 minuters promenad från hotellet, precis vid vattnet, dit stadens ljus inte nådde vägbeskrivningen var enkel han sa gå direkt till vänster utanför entrén till hotellet då är ni ute på en stor väg som är dubbeltrafikerad med trottoarer på var deras sida följ den vägen rakt fram tills ni är framme vid vattnet enklare än så blir det inte klockan var inte mer än nio på kvällen så vi gick upp på rummet och vilade lite för att sedan kunna bege oss ut framåt midnatt sagt och gjort vi klädde oss varmt och gick ut på Norskens jakt. Vi följde den enkla vägbeskrivningen som receptionisten gett oss. Det var nästan tomt på folk under den korta promenaden. Bara några få bilar körde förbi och vi gick förväntansfulla hand i hand ner mot vattnet. När vi kom fram var vi, precis som receptionisten sagt, bortom stadens ljus. Det fanns några gatlyktor utplacerade, dock med långa mellanrum. Vi kände att vi hade hittat den perfekta platsen för Norrsken. För att komma ner till vattnet måste vi korsa en gräsmatta som löpte längs hela strandkanten, säkert 30 meter bred. Vi korsade ett asfalterat promenadstråk och hade bara ett par steg kvar innan vi var ute på gräsmattan. Men precis när vi tog första klivet in på gräset drabbade Stefan av en huggande smärta i mellanjärdet. Han stönade högt och tog sig för magen och sa att det var en smärta som han aldrig upplevt tidigare och att den kommit så plötsligt som ett knivhugg. Jag frågade om han var okej om vi skulle gå tillbaka, men han svarade tveksamt «Äh, det går nog över». Nu börjar vi sakta gå över gräsmattan, men vi hinner inte många steg förrän jag skymtar något som verkar vara ett stenröse alldeles in till strandkanten. Och det är då jag ser det. Ljuset. Ett väldigt svagt ljus som lyser alldeles bredvid stenröset. Ljuset hänger någon meter ovanför marken. Jag ser hur det liksom flyter i luften, nästan helt stilla. Först tänker jag att det måste vara någon transformatorstation av något slag för jag förstår inte varför annars skulle lysa just där. Jag försöker fokusera blicken på det jag tror är ett stenröse för att stilla min nyfikenhet. Samtidigt går vi långsamt ner mot stranden. Stefans magsmärta stegras ju närmare vi kommer och ju starkare ljuset blir. Jag frågar honom om han också ser det. Men han går dubbelvikt och tittar ner i marken. Jag rycker honom i armen så att vi stannar till och så pekar jag mot ljuset. Men då slocknar det plötsligt. Vid det här laget var jag inte särskilt orolig eller rädd. Mer nyfiken på att ta reda på vad det var för mystiskt ljus. Men Stefan hade uppenbarligen väldigt ont- och jag frågade igen om vi skulle gå tillbaka till hotellet istället. Men han sa att han var okej. Okay. Så vi fortsatte gå neråt mot strandkanten. Då kom ljuset tillbaka. Nu rörde det sig annorlunda. Det var inte så att det slocknade och tändes på ett annat ställe. Utan det liksom gick. Det svävade inte utan gungade lite fram och tillbaka. Det var ett ljus som inte bara flöt runt i luften, utan det såg ut som om det gick. Det var kontrollerade rörelser, som om någon stod upp, satte sig ner och vände sig om. Eller som någon som höll ett ljus eller en lykta i handen. Titta, där är det igen, sa jag till Stefan. Och då såg han också ljuset. Vi tyckte båda två att det såg väldigt märkligt ut och blev på helspänn. Men vi tänkte givetvis att det måste ha en naturlig förklaring Vi stannade och började diskutera vad det kunde vara Ett djur Nej, det kan inte vara ett djur För då hade vi väl sett två ljus Djur har två ögon Det här var bara ett ljus Det såg även ut som en suddig grå kontur runt om ljuset när vi står där ser vi en man med en hund komma gående på gräsmattan. När han är ungefär 15 meter från stenröset slocknar ljuset. Det blir kolsvart och mannen går förbi. När han passerat stenröset med 10 tiotal meter börjar vi återigen närma oss vattnet. Då tänds ljuset igen. Och i samma stund viker sig Stefan dubbel av smärta- men staplar ändå och tappert vidare. Ju närmare vattnet vi kommer, desto mer ont får han. Nu är vi båda två rädda. Stefan är en lång och stor man. Smärtålig. Generellt orädd med många års militär bakgrund. Det är inte mycket som brukar skrämma honom. Så när han nu börjar backa och håller med mig om att det är obehagligt- då blir jag rädd på allvar- Riktigt rädd. Men jag vet ännu inte att det ska bli mycket värre. Vi bestämmer oss för att inte gå ända ner mot vattnet. Vi backar några steg och ljuset blir svagare. Vi går mot vänster men håller samma avstånd från stenröset hela tiden. Ljuset hänger kvar i luften men istället för att flyta stilla vi började nu förfölja oss längs med gräskanten När vi stannar till stannar ljuset Men det slocknar inte och det lyser med samma styrka När vi gått så ett tal meter så där, med ljuset efter oss Säger jag till Stefan att jag inte vill vara kvar Vi går tillbaka nu, det här börjar bli riktigt läskigt Han håller med jag börjar småspringa upp mot en mindre väg som går parallellt med den stora gatan som vi gått på tidigare. När jag kommer fram till vägen stannar jag till och inväntar Stefan. Han kommer mödosamt lunkande mot mig. Uppenbarligen har han fortfarande ont. Då ser jag bakom hans rygg att ljuset stannar, sakta vänder tillbaka till stenröset och slocknar. Jag stod som förstenad. Jag fattade ingenting. Å ena sidan ville jag gå ner och undersöka vad det var. Jag kände ett starkt behov av att få en logisk förklaring. Å andra sidan var jag skiträdd. Och det verkade faktiskt Stefan också vara. Så gick vi med raska steg mot hotellet. Båda två med världens adrenalin på slag. Jag frågade Stefan hur det var med magverken. Han stannade till tvärt och tittade förvånat på mig. Den är helt borta. Mycket omskakade gick vi längs vägen och diskuterade vad tusande var som vi varit med om. Till slut kom vi fram till att, ja, ja, det kommer vi aldrig få veta. Vi visste inte hur fel vi hade. När vi gick ner till stranden vid midnatt hade vi gått ut från hotellets 3 och sen direkt till vänster. Sen hade vi bara gått längs gatan, raka vägen ner mot stranden. Alltså, vi hade inte gjort några svängar överhuvudtaget. På hemvägen valde vi nu att gå samma väg tillbaka men nu på den väg som låg parallellt med den större och mer trafikerade gatan. Längs med parallellgatan låg småhus och fina villor. Stefan tog upp sin mobil och slog in hotellet på GPSen för att säkerställa att vi var på rätt väg. Mycket riktigt så ledde parallellgatan till hotellets 3, så det var bara att gå rakt fram. Vi stängde ner GPSen och fortsatte gå. Efter drygt tio minuter tyckte vi att vi borde känna igen oss någonlunda, men det gjorde vi inte, inte överhuvudtaget. Stefan tog då återigen upp GPSen, men den ballade ur helt och kunde inte alls lokalisera var vi var. Vi sa till varandra att vi har ju bara gått rakt fram hela tiden, precis som GPSen sagt att vi skulle göra. Man kan ju inte gärna gå vilse längs en spikrak väg. Vi borde snart se hotellets ankre. Jag ska tillägga här att hotellet hade många våningar och var den i särklass högsta byggnaden i området. Men vi såg inte till hotellet någonstans. Utan att förstå vad det var som hände fortsatte vi gå. Vad skulle vi göra? Det fanns inga bilar på vägen och inte en människa att fråga eftersom klockan närmade sig ett på natten. Vi gjorde ytterligare ett försök med GPSen men den ville inte samarbeta överhuvudtaget. Jag minns inte hur länge vi gick men det var länge. Alldeles för länge. Så, äntligen efter vad som känns som en timme ser vi vårt hotell resa sig mot den stjärnspäckade natthimlen. Men det märkliga i historien är att vi nu ser hotellets baksida. På långt håll ser vi en entrén på andra sidan av hotellet och förstår då att vi kommer från norr. Men vi borde logiskt sett komma från söder. Från början av kvällen gick vi ju söderut till stranden och nu har vi ju gått från söder till norr, längs samma raksträcka. Vi har inte gjort en enda sväng och kommer ändå helt obegripligt från norr. Stefan tar då upp GPSen och hur och varför vet jag inte men den fungerar igen. Skakade går vi in på hotellet och tar hissen upp till vårt rum. Kölden har letat sig in på bara skinnet- och det vi varit med om är så omtumlande- att jag bara slänger av mig kläderna- kryper ner i sängen och drar täcket över huvudet. Stefan går in i duschen för att värma sig- och medan jag ligger där under täcket i tryggheten- börjar mitt förstånd sakta återvända. Jag vet inte riktigt varför- men jag får för mig att ta fram mobilen- gör en sökning på ljus, svävande ljuspunkter- och Island- och börjar läsa. Och där- på en sida om övernaturliga väsen- beskrivs både- det vi sett på stranden- och det vi varit med om efteråt- till punkt och pricka. Jag slänger av mig täcket- springer in i badrummet- och ropar upphetsat- Stefan hör på det här! Jag läser högt. Mörka nätter kan man ibland se- gubben. Eller irblås som ljusfenomenet också kallas, ute på sankmarker och mossar, längs sjöstränder, eller där det finns gamla vägar och stigar. Oftast ser man bara själva ljuset, men ibland kan man även skymta lyktgubben själv, en figur med grå eller grågröna kläder. Ljusskenet från hans lykta kan vara stort eller litet. Det kan röra sig obegripligt snabbt men också mycket sakta, eller till och med vara blickstilla en lång stund. Håll dig dock på avstånd, det är inte bra att komma för nära en lyktgubbe. Man kan bli sjuk. Lyktgubben kan på ren djävulskap förvilla folk så att de går vilse. Men är du snäll mot lyktgubben kan han också hjälpa dig att hitta hem när du tappat bort dig. Får du hjälp måste du vara vänlig och sen artigt tacka. Glöm heller inte att ge honom en peng för besväret, annars blir han arg. Ge dig en örfil eller förvrider huvudet på dig så att du inte hittar in i ditt hus, även om du står bara en meter från dörren. Efter att jag läst denna text för min sambo stirrar vi på varann en lång stund för att försöka ta in vad jag just läst. Nu vet vi vad det var som vi såg nere vid stranden. Jag hittar ett par kronor i plånboken, öppnar vädringsluckan och kastar ut dem. Så ropar jag högt ut i den isländska natten. Tack. Tack. Tack. Sen kryper jag ner i sängen igen och Stefan kryper efter. Vi ligger under täcket och håller hårt, hårt om varandra länge. Det blev inte så mycket sömn den natten. Och sammanfattningsvis så är det här en resa som ingen av oss kommer att kunna glömma. Någonsin. Ni har hört Ljuset, inskickad av Ingela och Tommy, uppläst av Eva Dotzi. En historia om när den gamla tidens återberättade visdomar når en på ett nytt sätt- när en modern människa famlar för att försöka förstå någonting obegripligt. När jag var liten lyssnade jag ofta på den här skivan. När månen går med långa ben av musikteatergruppen Markatta. Idag finns den på Youtube och jag lyssnade på den igen häromdagen. Den handlar om tre flickor som hamnar i en mystisk värld av gamla folktroväsen och magi. Och som barn tyckte jag den på många ställen var benisande skrämmande. Särskilt minns jag den elaka bäckahästen som kommer och gör något så otippat som att jojka när de tre flickorna skulle hoppa över en fors. Den här melodin som då bäckahästen jojkade fram gav mig de värsta rysningarna jag kunde tänka mig när jag var liten. Idag är det mest gulligt tycker jag. Men de där varelserna, bäckahästen och vita damen och gamla riddaren med sina avhuggna huvuden under armen... De betydde ju något när man var liten. De betydde ju att det fanns någonting mer än det som gick att se. Det som gömde sig i det uråldriga och mörka förflutnas minne, De gestalter som skrämt en gång och som fortsätter skrämma. Ibland skiftar de form och blir något annat. Och en sån historia har en anonym lyssnare skickat in. Lyssnaren kallar historien Bäckapojken. Och den läses av Rakel Josefsson. Jag ska dela med mig av en historia som jag har fått berättad för mig sedan jag var liten- det är en gammal klassiker, säkert bekant för många, men som också ofta sprits i lite olika versioner. Den är ganska barnslig, antagligen för att man som liten ska kunna sova efter att ha hört den, men tillräckligt otäck för att man inte ska våga se ut efter mörkrets inbrott. Det har länge varit min favorithistoria och jag brukar själv dra upp den när det är dags för spökhistorier. Men nu är jag inte säker på om det bara är en spökhistoria längre. Som jag sa har den funnits i mitt liv länge. Första gången jag hörde den var på ett sommarläger i en liten by i södra Sverige. Det ligger vid en sjö och en riktig idyll. Här finns skog och åkrar, ängar med får och kossor och en liten pålande bäck som rinner runt mellan stugorna. Här bor barn och ledare under sommarhalvåret, ett riktigt paradis. Det finns knappt någon teckning till mobiltelefonerna. Och man får använda det fasta nätet för att kunna nå till sina nära och kära. Det har varit läge där sedan början av 1900-talet och var då till för fattiga stadsbarn. Hit kom de för att äta upp sig och få luftombyte från misären där hemma. Sedan dess har det fortsatt vara en sommarvistelse för barn dit alla är välkomna. Det var precis efter solnedgången vid en lägre jag fick höra den. Vi barn satt ihopkurade med pinnar och brända marshmallows tillsammans med ledarna när föreståndaren sa att hon hade något att berätta. En perfekt plats och tid för att fånga lyssnaren. Historien gav mig kalla kårar och kändes spännande. Men någonstans förstod jag att den var till för att hålla oss barn instängda nattetid. Varje år återkom jag till sommarlägret och det var tradition att berätta historien minst en gång under vistelsen. Ju äldre jag blev desto mer började historien kännas som en saga som gav mig trygghet och igenkänning istället för kalla kårar. När jag fyllde 18 började jag själv jobba på lägret under somrarna. Jag älskade stället som barn och ville uppleva det som vuxen och ville också vara en av dem som berättade spökhistorier runt lägerelden. Jag förväntade mig att de mer erfarna ledarna på lägret skulle avslöja hemligheten bakom historien men till min överraskning kom den aldrig. Flera, oberoende av varandra, menade att den var sann, trots att den var så lik en klassisk saga. Andra bemötte mig med tystnad och en del skrattade bara. Men till syvende och sist är det ett olöst mysterium, en vandringssägen. Den är väl inte den mest skräckinjagande historien, men om ni ska förstå varför jag betraktar den annorlunda nu för tiden måste ni höra den. Så här brukar vi berätta. En solig dag mitt i högsommaren på 70-talet rullade en buss in på grusplanen utanför en av de tiotal stugorna på just det där sommarlägret. Ledarna stod utanför den gula stugan med nybakade kanelbullar för att välkomna barnen. Så fort bussen bromsade rusade många barnen ut för att packa de bästa sängerna i sovsalen. För vissa av barnen var detta ett andra hem. Andra förstagångsbesökare betedde sig försiktigare och ovanare. Kanske nervösa över hur det skulle gå att umgås med okända människor hela sommaren. Ett av dessa mer försiktiga och osäkra barn var en pojke. En lång, smal och blek pojke med brunt axellångt hår. Han var snart tonåring och hade en sån där brun Manchester kavaj som var populär på 70-talet. Efter bara någon dag var de flesta av barnen vana vid den nya miljön. De hade fått nya kompisar och lekte ihop och ingen verkade ha hemlängtan längre förutom en, den långa brunhåriga pojken med manchesterkavajen. Han satt mest tyst för sig själv och försvann ibland iväg i skogen in till och var borta i timmar. De andra barnen började tycka att han var konstig, ja nästan till obehaglig. Han bar alltid sin Manchester-kavaj trots hettan och ville aldrig leka. Ledarna gjorde så gott de kunde för att få med honom på de lekar och utflykter som planerades. Men han var fordig och inåtvänd och ville helst vara för sig själv. En morgon när det var dags för frukost såg en av ledarna att pojkens säng var tom. Ledaren bestämde sig för att låta det bero tills det var dags för simskolan efter frukosten och tänkte att pojken säkert bara var ute i skogen eller vid bäcken, precis som man brukade. På förmiddagen ringde en av ledarna i köksklockan när det var dags för inräkningen till badet. Barnen sprang och ställde upp sig i led och traskade tillsammans ner till badplatsen. Vid inräkningen märkte de att pojken fortfarande saknades. Ledarna började oroa sig. Klockan närmade sig lunch och ingen hade sett pojken på hela dagen. De ville inte att barnen skulle märka att de var oroliga så de bestämde sig för att leta i närområdet runt stugan efter badet. När barnen var tillbaka och satt åt lunch passade ledarna på att leta runt i stugan och i den intilliggande skogen. Vissa av ledarna började bli arga och tyckte att det var en jävla unge till att försvinna på det viset. Men när kvällen kom insåg de att något var fel och ringde polisen. Sökandet pågick i dagar utan resultat. Ingen hade sett pojken sen kvällen innan försvinnandet och då var han i sängen, tryckt nerbäddad bland de andra barnen. Föräldrarna fick aldrig svar om vad som hänt med deras son. Åren gick och allt blev som vanligt igen. Barn kom och gick, upplevde sommar med lek och skratt. Men någon gång under början av 80-talet börjar man viska om att en pojke sätts längs grusvägarna i byn. Det sägs att man kan se honom sent om kvällen eller strax innan gryningen. Enligt utsagorna är han lång, smal och blek. Axel långt brunt hår och står med utsträckta armar runt 10 meter ifrån en. Efter att han fått kontakt med en väser han. Hjälp mig, jag fryser vittnena blir fler och fler, men av dem är det säkert många som bara vill ha sett honom. För numera har han blivit ökänd som en legend på sommarlägret. Så i slutet av 80-talet får en tjej anställning som kock på lägret. Hon har som de andra också hört historien om pojken runt grusvägarna. Bäckapojken som han nu är känd som. Hon tycker att det är en bra historia att berätta på kollott. Ett eget litet spöke. En sen kväll när hon var klar med jobbet skulle hon gå tillbaka till sitt rum. Eftersom kökspersonalen inte fick plats i den stora stugan med den andra lägerpersonalen bodde de i en annan byggnad där de hade ett eget litet rum. Huvudstugan låg en ganska bra bit bort om man gick längs grusvägen. Men tog man den snabba skogsvägen förbi bäcken var man framme på två minuter. Kocken bestämde sig, trött som hon var, att ta den korta vägen. Hon var van vid att gå i skogen i mörker. Hon städade undan det sista och förberedde för morgondagen, tog sedan nycklar och skor och gav sig iväg den svala sommarnatten. Hon gick ner för trappan vid köksingången och möttes av det totala mörker och tystnad som rådde. Natten började vandra in på småtimmarna och hon kände hur trött hon var i kroppen. Sängen kändes som mil bort och hon traskade på mot skogsbrynet för att kunna komma hem så snabbt som möjligt. Stugan låg på en höjd och man behövde gå ner för en brandstig för att ta sig ner i skogen. Branten ner mot skogsbrynet var kantad med sten och hal och hon var tvungen att sätta sig ner och kasa för att inte ramla i backen. Aldrig hade hon fått ge så mycket kraft åt att bara ta sig ner i skogen- Samtidigt hade hon heller aldrig kommit ifrån jobbet så här sent. När hon väl lyckats ta sig ner för slänten var hon svettig och flåsad av utmattning. Kylan bet sig fast kring hennes nakna hud i nacke och armar. Hon hade lera längs hela benen och armarna och klänningen hade fått revor på flera ställen. Hon fortsatte ändå med gott mod med siktet inställt på den varma sköna sängen. Hon var nu framme vid en mjukt polande bäcken. Det fanns en liten bro över den och när hon tog första steget upp på den såg hon något i ögonbrån. Hon stelnade till. Det var en lång gestalt. En pojke, någonstans yngre tonåren. Hon andades ut, bara ett barn ute på nattliga äventyr. Men hon blev också orolig. Pojken stod mitt i den pålande bäcken. Vattnet måste vara isande kallt och det nådde upp till smalbenen på honom. Han var dessutom väldigt smal och blek. Det såg knappt ut som om han andades. Kanske hade han gjort sig illa. Innan hon hann säga något drog pojken sakta upp armarna. rökt ut som om han skulle visa något. Sakta, sakta, nästan mekaniskt rakt upp och sedan stannade de tvärt. Allt blev tyst och hon kunde bara höra hans skälvande röst. Hjälp mig, jag fryser. Kocken blev livrädd. Hon flydde, sprang för allt vad hon hade, upp för den på andra sidan bäcken, hela vägen bort till huvudstugan, in på rummet och ner under täcket. Hjärtat dunkade i bröstet. Hon kände så väl till historien om bäckapojken, men kunde den verkligen vara sann? Det tog lång tid för henne att somna den natten. Dagen efter jobbade kocken som vanligt och han inte tänka mycket på den gångna nattens händelser. Den kvällen blev hon klar tidigare, men mörkret hade ändå hunnit lägga sig. Hon började sakta plocka ihop i köket. Hon tittade ut mot skogen utan att känna någon större lust att ta den vägen. Hon bestämde sig för att ta den långa vägen längs grusgången. Till sig själv sa hon att det var för att slippa den hala slänten, men nog lurade bäckapojken i hennes undermedvetna. Kocken låste köket och började gå. Gruset krasade under hennes fötter, men det störde henne inte. I den tysta natten var det skönt med någon sorts ljud. Hon gick längs olika stugor och hörde barns snärkningar därinifrån. Hon låg för sig själv och skulle just svänga ner mot huvudstugan när hon såg något på stigen ner mot badet. Längre ner, kanske 30 meter bort, stod ett barn. Hon blev stående och tittade och insåg att hon trots händelserna före natten inte var rädd. Istället var det som om hon drogs till stälten. Hon vek av och började gå neråt. När det bara var ett tiotal meter kvar hejdade hon sig. Pojken sträckte ut sina armar. Han tittade ut i natten med tom blick och blekt ansikte och hans väsande röst skar genom mörkret. Hjälp mig, jag fryser! Kocken kände det knyta sig i magen igen Skräcken kom tillbaka med full kraft I mörkret blev pojken skarpare i konturerna Och hon kunde se de gläsa hårstråna i håret Och hur hans blöta kropp skakade Hans andning var långsam och ansträngd Huden var mörkt blå på sina ställen På andra ställen nästan genomskinlig Hon kände hans närvaro i luften Hon tyckte synd om honom Han såg så kall ut hon drog av sig det slitna plagg hon brukade ha på sig i köket, en gammal fläck och luggsliten Manchester kavaj som används av kökspersonalen så länge hon kunde minnas, och gick framåt pojken med den i händerna. Men ju närmare hon kom, desto längre bort tycktes pojken förflyttas. Pojken stod fortfarande ett tiotal meter bort, fortfarande med utsträckta armar. Hon fortsatte framåt, nästan förhäxad av upplevelsen, med kavajen framsträckt. Hon ville bara ge den till pojken så han slapp frysa. Ju närmare hon kom desto mer förflyttades pojken tills han stod vid bryggan. Vågorna krusade sig vid stranden, blåsten betagde hennes hud. Pojken höjde sakta armarna igen. Luften vibrerade. Rök kom från munnen som om det var minusgrader. Vattnet plaskade vid pojkens fötter. Hans armar stelnade i luften och kocken tyckte nu det lät som om pojkens röst skakade inuti hennes huvud. Hög och gäll. Hjäl. Hjälp mig, jag fryser. Pojkens hud blev blåare, hans blick tommare och hans kropp mer utmejlad ju längre ut i vattnet han kom. Medan det blåste upp allt mer och det började gå vita gäss på vågorna ute på sjön. Kocken förstod att det var därifrån han kom. Hon ville bara att pojken skulle få sin kavaj och fortsatte att gå ut i vattnet, efter honom, lockad av någonting obegripligt. Så fort hennes fötter bröt vattnet stillnade det och vinden mojnade. Det blev spegelblankt och en dimma rullade fram över ytan. När vattnet hade nått till hennes midja stannade hon. Det var som om hon vaknade upp ur en trans. Hon tittade på pojken och sa helt kort att hon varken orkade eller ville gå längre ut. Pojken tittade tomt ut i luften. Hon sträckte fram kavajen men han tog inte emot den. Kocken släppte kavajen i vattnet och den flöt en stund för att sedan långsamt sjunka. Pojken vände långsamt ryggen till och försvann stegvis ut i vattnet. Det krusade sig runt hans flytande hår och så försvann även det- –och det blåste upp igen. Allt blev kallt och verkligt för kocken, som började frysa och darra. Hon vände om, gick upp och skyndade sig genom den svala natten tillbaka till sin stuga. Dagen därpå hade kocken ledigt. Hon vaknade på förmiddagen, fortfarande trött. Hon hade drömt om pojken och ville skaka av sig minnet hon inte kunde förstå– så hon tog en promenad till en campingplats- några kilometer bort- på jakt efter människor som kunde få henne att tänka på annat. Utanför ett av tälten såg hon- till sin förvåning och glädje- några gamla bekanta. Hon satte sig ner och de började prata- och det kom fram att hennes bekanta- åkte runt i Sverige för att fridyka- på olika platser. De planerade att ge sig ner i den grumliga- och grunda sjön under eftermiddagen- eftersom de ändå hade vägarna förbi. Kocken fick en idé- och tipsade om att det kanske fanns någonting på botten, en bit utanför bryggan. Hon berättade inte mycket- bara att det på sommarlägret alltid hade berättats om något särskilt med den punkten. Vännerna flinade, men ryckte på axlarna. De hade just ingenting bättre att leta efter. Under eftermiddagen gav sig fridykarna ner i sjön- men bara några minuter efteråt kom de upp igen, vita i ansiktet. Just den punkt kocken hade pekat ut- var den kanske djupaste i hela sjön. Det var säkert upp till 20 meter djupt. Nere på botten hade fridykarna sett bitar av ben sticka upp i sönden. Polis kallades dit och professionella dykare hittade ett människoskelett. Den tekniska undersökningen visade att skelettet var gammalt och att det tillhörde en ung pojke, någonstans mellan 10 och 15 år gammal. Fyndet gjorde underverk för historierna om bäckapojken. Den enda som inte deltog i stunderna runt bra som var kocken, som bara jobbade en sommar till. Anledningen till att jag känner till hennes berättelse var för att vi blev lite närmare vänner och hon en gång berättade den för mig i förtroende. Nu väljer jag att berätta den för er. För än verkar det som att den inte är helt slut. En vårdag för drygt tio år sedan inträffade en drunkningsolycka i sjön. Två killar skulle ut på en båttur när båten plötsligt kantrade och de föll i vattnet helt nära bryggan. Att de inte klarade sig är oförklarligt. Deras kroppar hittades nästan exakt där pojkens skelett legat så länge. Jag har hört att de som var ute i båten den dagen också hade hört historierna om bäckapojken och att de skulle dyka ner för att se om de kunde hitta något mer. Idag är barnen på det där lägret förbjudna att simma mer än några meter från bryggen. Dödsfallen och fyndet av pojkens skelett gjorde historien om bäckapojken lite för verklig för många av oss som jobbat där. Och när man säger åt barnen och akter sig för bryggan berättar man inte så noga varför. Men barnen emellan sprids nog fortfarande historien om pojken med manchester -kavarien. Och det här var mitt bidrag till den spökhistorien som nu blivit något annat. När jag diskuterar det här med mina gamla kollegor vet vi inte vad vi ska tro. Men vi vet att det finns någon väldigt ensam där ute bland alla lekande barn. Och att den ensamheten ibland kanske förvandlas till hämndlysten iskall vrede. Så berättade en anonym lyssnare i ett mejl till Creepypodden i en historia kallad Bäckapojken, uppläst av Rakel Josefsson. I sitt mejl länkade lyssnaren också till en artikel i Aftonbladet från 2008. Men var den här händelsen utspelade sig, det ville lyssnaren att jag, av hänsyn till platsen och barnen på kollot som brukar äga rum där, inte skulle säga. Det jag kan säga är väl vad som stod i artikeln. Larmet om olyckan kom klockan 13.40 på söndag eftermiddag. En dryg halvtimme senare hittade dykare två män i vattnet. Bägge var livlösa och man lyckades aldrig återuppliva dem. Närmare omständigheter kring olyckan är fortfarande oklara, står det. Ja, historier vi berättar och vad de avslöjar om förflutet och framtid på mytomsbunna platser. Kanske borde vi lyssna mer på dem. Kanske kan till och med den barnsligaste lägeräldsberättelsen fånigt utagerat med ett burrop på tillgjorda miner gömma en matnyttig hemlighet om en plats eller en person. Kanske borde de hemligheterna ges lite mer respekt även i vår tid. I det här avsnittets sista historia ska vi höra från lyssnaren Conny som återberättar en historia hans pappa berättade för honom och som hans pappa i sin tur hört från sin egen far. Han delar med sig av historien som en varning till alla som planerar att tillbringa en längre tid i de tornedalska skogarna. Historien läses av Ludvig Josefsson. När jag var 14 år berättade min pappa en historia för mig. En historia som hans pappa, min farfar, hade berättat för honom när han var ung. Min farfar hade jobbat flera år inom timmerflottningen i Tårneälven när han var ung. Och det var där detta utspelade sig. För den som inte vet vad timmerflottningen är så kan jag bara nämna att det är ett sätt att frakta timmer Genom att helt enkelt låta det flyta med elven. Detta inträffade under slutet av 40-talet och min farfar berättade historien endast en gång för min far utan att någonsin prata om den igen. Inom timmerflottningen var det väldigt vanligt att timmerkararna jobbade i veckoskift där de levde och jobbade i skogen i veckor i sträck. Efter sina pass satt arbetarna ofta och drack till sent in på kvällarna. Historier om saker som hänt under timmerflottningen är många och de allra flesta är påhittade eller kraftigt överdrivna. Men den här historien är någonting helt annat. Farfar hade berättat om sin förman inom flottningen, en man från den finska sidan av älven som hette Mikael. Det var efter ett två veckors pass då en del udda saker hade inträffat som Mikael hade berättat om Hirvimies. Det var en sorts mytologisk gestalt som man hade skrämt sina barn med när Mikael var liten. En berättelse som skulle förhindra barnen från att gå ut i skogen på egen hand. Men Mikael berättade om detta i ett sammanhang som var långt från sagostunderna med barnen. Hirvimies- hade Mikael förklarat, var långa, slanka mansfigurer som sades ha sett i Tornedalen sedan urminnes tider. Ofta syntes de i skogar, men ibland även vid myrar och de före olycka med sig. Det sades att om någon mötte Hirvimihes blick så drabbades man av fruktansvärd ångest, hallucinationer, blev paranoid och till slut suicidal. Och nu trodde Mikael att det hade lett till en mans förtidiga och fruktansvärda död. Det hade börjat som ett helt vanligt pass på två veckor. Då Mikael lett ett lag med arbetskarar där farfar ingått. Timret flottades i tonvis för Tornälven och kararna söp. En dag kom en av timmerkararna, Jooså, tillbaka efter en promenad i skogen. Arbetarna brukade tura som att gå runt lägret för att säkerställa att det inte fanns björnar eller älgar i området. Yuzo verkade ovanligt nedstämd och otrevlig. Svarade knappt på tilltal och vägrade dricka sprit med eller ens sitta bredvid de andra. Farfar försökte prata med Yuzo utan att lyckas. Kvällen slutade med att Yuzo gick in i sitt tält –och la sig flera timmar för de andra. När Jooså inte dök upp vid flottningsplatsen dagen efter– –gjorde inte någon av arbetarna en stor affär av det– –då det inte var helt ovanligt att någon av männen låg kvar i tältet– –med dunkande huvud från kvällen innan. Men farfar tyckte att det var märkligt för Jooså hade ju inte druckit kvällen innan. När arbetsdagen började lida mot sitt slut– började arbetarna packa ihop sina saker för att ge sig tillbaka till lägerplatsen. Väl där började farfar leta efter Joso utan resultat. Han bad de andra timmerkarlarna om hjälp för det var olikt en erfaren flottare som Joso att bara vandra vilse i skogen speciellt efter en dag då han skolkat från arbetet. En av männen i arbetslaget lade märke till att Jossos tält verkade orört som om man inte ens hade sovit där under natten. Till slut gav de upp, oförmögna att ens hitta ett spår av den försvunne kollegan. Det var emellertid inte särskilt ovanligt att en del arbetare fick hemlängtan och helt enkelt begav sig hemåt på eget bevåg, som manskapet valde helt enkelt att avvakta. De satte sig för att äta och det serverades fisk som det oftast gjordes. Efter måltiden sattes en del av männen ner vid ett bord för att spela kort. Inte heller det särskilt ovanligt. Då, halvvägs in i första handen, såg farfar Joso. Han kom gående upp från en svacka i den mosstäckta marken. Ovanligt blek i ansiktet och till synes trött. Mikael, som ju var förman och ansvarig för sina karar, hade gått fram till Joso och börjat läxa upp på honom. Vem trodde han att han var som struntade i arbetet och gick iväg för sig själv särskilt nu när de avverkade den dyraste och äldsta delen av skogen? Jo så tittade på den bistre förmannen och log. Det finns äldre saker än träd i de här skogarna. Sedan vände han den mållöse Mikael ryggen och gick iväg förbi det pokerspelande arbetslaget och vidare fram till brasan. Väl där satt han sig ner, stirrade ner i den barriga jorden och verkade försvinna in i sig själv. Farfar berättade att han vid det här laget började bli rädd. Det hade inte varit första gången någon inom flottningen hade blivit som förbytt. Han hade tidigare varit med om arbetskamrater som börjat gråta hysteriskt, gått in i skogen för att skrika eller till och med blivit oberäkneliga och våldsamma. Det var hårda dagar där uppe i norr och ingen frågade hur man mådde i onödan. Mycket stängdes in och det som stängs in måste ju till slut ut igen. När resten av arbetslaget gick och las i sina tält så satt Jooså kvar vid den nu falnande elden. Mitt i natten vaknade farfar av att dragkedjan på hans tält sakta höll på att dras ner. Han blev arg och undrade vem det var som hade supit och glömt bort vilket tält som var vilket. Plötsligt såg han Joso's vita ansikte i springan mellan de två tygstycken som utgjorde kortsidan av hans tält. Han hade blodsprängda ögon. Han vill in i mitt tält, sa Joossos. Farfar frågade vem som vill in i hans tält och sa åt honom att han helt enkelt skulle skicka ut honom. Joso svarade Hitta mig Sen släppte han flikarna till tältet och försvann iväg Farfar somnade om Men vaknade flera gånger under natten Till slut tittade han ut ur tältet Och såg då Joso så sitta vid den nu Helt slocknade elden och till synes prata med någon Utan att ett ljud kom över hans läppar Hans mun rörde sig men inte ett ljud hördes Farfar stängde tältet men sov inte mer den natten. Natten blev morgon och först när farfar hörde röster säga god morgon till varandra klev han upp. Han gick fram till förmannen Mikael som höll på att koka kaffe över den nya friskt brinnande elden. Han mumlade en hälsning och Mikael svarade vid gott mod. Han frågade om farfar hade sovit gott och farfar svarade undvikande. Mikael påminnde farfar om att det nu var sista dagen för deras arbetslag och att de tidigt i bitti skulle få återvända hem i ett par veckor. Det hade farfar glömt, upptagen som har varit det senaste dygnet med att tänka på Joso. Han såg sig omkring och märkte att Mikael's entusiasm delades av de flesta i arbetslaget. Alla var naturligtvis glada över att äntligen få träffa sina familjer efter två och en halv vecka i skogen. Alla, förutom Joso som nu satt utanför sitt tält och tittade tomt framför sig. Farfar frågade honom om han hade gått i sömnen natten innan och Joso såg först frågande ut, men sen svarade han att ja, han hade gått i sömnen. Farfar frågade honom om han ville ha skjuts till Antis när det bara av hemåt, då farfar ändå åkte förbi där på vägen hem till Jonas Jo svarade kort att det inte behövdes. Han tänkte jobba nästa veckoskift också. Farfar tyckte att det var konstigt. Han visste ju att Jo hade familjen hemma i Antis. Men han visste också hur märkligt Jo hade betett sig de senaste dagarna och slogs av möjligheten att han hade svårt på pengarfronten och behövde de extra pengarna och att stressen och pressen stigit honom mot huvudet. Arbetslaget började ge sig av mot flottningsplatsen och den här gången följde även Joosor med till arbetet. Till slut kom de fram och började arbeta. Stock efter stock skickade de ner för den strömmande älven. Farfar hade alltid funnit just den här delen av arbetet väldigt rogivande. Det är någonting fridfullt med att se stockarna flytta iväg och försvinna i strömmen. Plötsligt, genom vågbruset, hörde farfar förmannen ropa efter Jooså. Är det någon som har sett honom? frågade han kararna. En stund senare stod de alla samlade på stranden kring Josos två stövlar. Som om man helt enkelt klivit ur dem och gått iväg stod de där. Utan ett enda spår efter den försvunna ägaren. Då såg en av arbetskararna någonting röra sig på andra sidan elven. en blek och krum figur stod vid en tall och verkade rista in någonting i barken det var Joza de betraktade honom under tystnad förvirrade och skrämda hur kunde han ha kommit dit till den andra sidan av elven när närmsta bro är flera kilometer bort och älven ström de försökte ropa efter honom men han reagerade inte men stockarna skulle inte flotta sig själva så de fortsatte helt sonika med sin arbetsuppgift allt medan figuren på andra sidan älven stod vid tallen och ristade. Några timmar senare när arbetslaget hade satt sig ner för att äta lunch så stod helt plötsligt Jose där igen och i ena handen hade han ett älgehorn i ett fast grepp. Det var vast. Till synes vässat mot en sten eller liknande. I andra handen barnen näver jord. Han släppte ut jorden och började skrika åt de andra arbetarna. Och enligt farfar var det de fulaste svordomar någon kan tänka sig. Han gastade dem att de inte förstod skogen. Att de var smutsiga parasiter. Och att de alla borde dö. För de förstod ändå inte vad de hade att göra med. Sen vände han om på fläcken och sprang ut i skogen. Kvar lämnade han de förvånade arbetarna. Förmannen Mikael insåg att händelsen var allvarlig och sa att dagens arbete var över. Farfar frågade om de inte borde leta efter Joso, men Mikael svarade inte annat än undvikande. Ingen vågade prata om honom, märkte farfar och en mindre gå ut i den täta skogen för att leta efter honom. Arbetarna begav sig tillbaka till lägerplatsen och började packa sina saker inför den tidiga färden hem dagen därpå. Farfar hade svårt att somna, orolig och förvirrad över vad som hade hänt. Han vaknade tidigt, först av alla, och började koka kaffe åt sina kamrater som vaknade en efter en. Mikael och två andra arbetare skulle stanna en period till och de tog farväl av varandra och de började gå mot uppsamlingsplatsen för att vänta på bussen som skulle ta dem till sina bilar. Farfar försökte att inte tänka på att det var en man färre på väg hem än när de hade kommit. Han kom hem till Juno Suando strax efter middagstid. Inte för en senare när han återigen träffade Mikael fick han veta vad som hade hänt vid flottningsplatsen den kvällen. Mikael hade suttit med de två kvarvarande arbetarna och ätit middag. Sen hade de tagit fram en kortlek och börjat spela kort för att fördriva tiden. Mörkret hade lagt sig som en svart filt över den tornedalska skogen. Månen, stjärnorna, brasan och några enstaka fotogenlampor var det enda som lyste upp den dunkla lägerplatsen. Efter några öl och många partier kortspel Beslutade sig kararna för att gå och lägga sig. Mikael låg i sitt tält och skulle sova när han såg hur det lyste som av flammor genom hans tältduk trots att de noggrant släckte elden efter att de tackat för sig. Han drog ner tältets dragkedja och tittade ut. Då såg han en mörk profil stå framför elden. Det var en person. Personen stod mitt framför elden Vänd mot den nyvakna Mikael. Mikael såg när han höll i någonting vast och han förstod att det var ett vässat älgehorn. Bakom siluettens rygg flammade elden upp, våldsamt och intensivt och gestalten tog några steg bakåt, in i flammorna. Utan att göra ett tillstummelse till ljud gick han långsamt in i elden och ställde sig mitt i den, medan lågorna slickade hans kropp. Hans bleka ansikte lystes upp och Mikael såg att det var Joso. Deras blickar möttes och ett leende sprack upp i Josos ansikte. Långsamt lyfte han älgehornet och utan att vika med blicken från Mikael pressade han in det i sidan av sin hals. Han drog sedan till neråt och slet upp ett djupt och brett sår från käkben till nyckelben- och i de högsta lågor Mikael någonsin sett föll han ihop och försvann. Hirvi hade Mikael sagt när han och farfar pratade den där kvällen. Jag vet inte om det finns något sånt. Men jag vet att Joso var en rekordelig och erfaren man som sett mycket utan att tappa huvudet för. Vad som skulle kunna driva honom så från vettet ute i skogen... Om inte något sådant Det kan jag inte föreställa mig Jag har hört en historia inskickad till podden av lyssnaren Conny och uppläst av Ludvig Josefsson. Och som sagt, tro på de här historierna om ni vill. Men de rymmer ofta gamla varningar som nog kan vara kloka att ta på allvar. Det är upp till er. Men jag vet själv att jag lyssnar noga. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Producent är Ludvig Josefsson som också gör musiken. Och som sagt, har ni egna historier som ni har hört från era äldre släktingar eller hittat i gamla böcker, historier ingen minns men kanske borde komma ihåg, skicka då in dem till Creepypodden at Sverigesradio.se. Jag vill jättegärna höra dem. Och ja, ni har ju chansen att få dem återberätta det här i podden. Och så se till att följa oss på sociala medier. På Facebook och Instagram heter vi Creepypodden. Ja, som vanligt. Tack för att ni har lyssnat.